אינני עובר את הירדן, ואתם עוברים, וירישתם את הארץ הטובה הזאת. הישמרו לכם, פן תשכחו את ברית אדוני אלוהיכם, אשר קראת עמכם, ועשיתם לכם פסל, תמונת כל אשר ציווך אדוני אלוהיך. כי אדוני אלוהיך אש אוכלה הוא, אל קנה. כי תוליד בנים ובני בנים, ונושנתם בארץ, והשחטתם. ועשיתם פסל, תמונת קול, ועשיתם הרע בעיני אדוני אלוהיך, להכיסו. העידו תיבכם היום את השמיים ואת הארץ, כי עבוד תובדון מהר מעל הארץ, אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה. לא תאריכון ימים עליה, כי הישמד תישמדון. והפיץ אדוני אתכם בעמים.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 באחרית הימים, ושבתה עד אדוני אלוהיך, ושמעתה בקולו. כי אל רחום אדוני אלוהיך, לא ירפך ולא ישחיתך, ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם. כי שאל לימים ראשונים אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ, ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים. הנייה כדבר הגדול הזה?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 אשר שם משה לפני בני ישראל. אלה העדות והחוקים והמשפטים אשר דיבר משה אל בני ישראל בצאתם ממצרים. בעבר הירדן בגי מול בית פאור בארץ סיחון מלך האמורי, אשר יושב בחשבון, אשר היכה משה ובני ישראל בצאתם ממצרים. וירשו את ארצו ואת ארץ עוג מלך הבשן, שני מלכי האמורי,